Опікун живе у Києві. Кімната в Горінській квартирі, призначена для дітей, ніколи не була порожня. Горін не був би Горіним, якби не здавав її в піднайм. Чим уклав, сказано в судовому вироку, невигідний для підопічних догвір. У вироку ці прибутки кваліфіковані як нетрудові. Тільки за це Горін міг одержати рік позбавлення волі, бо вчинив злочин, передбачений статтею 152. Незаконна переуступка жилого переміщення та стягання квартирної плати понад установлений розмір. Кримінальне переслідування проти Гуріна за цією статтею було припинено лише за амністією. Що ж до пенсії та аліментів на дітей, то він їх переважно присвоював. Не був би Гуріним, якби не присвоював. Як же, однак, назавжди скласти з себе опікунські обов'язки? З дитячим будинком не вийшло, з усиновленням теж. Тим часом Горіна не полишало почуття, що рано чи пізно з нього можуть спитати, а відповісти не буде чого. Врешті-решт він звертається з проханням, опікуном його більше не вважати. Прохання, викладене як заява, зберігається в справі. «Я сумлінно виконував досі обов'язки опікуна». Я ставився до підопічних краще, ніж до своєї рідної дитини. Але підопічні вийшли з-під мого контролю. Відчуваю, що не зможу виховати з них справжніх людей. Згадаємо, коли Гурін сподівався одержити на дітей квартиру, пенсію та аліменти, він наполягав, щоб виховати з них справжніх людей. І ще на це здатен лише він. Він відбивався від своїх опікунських обов'язків так само завзято, як колись домагався їх. Щоб довести, що діти перестали слухатися, звинувачував їх у смертних гріхах. Жодна інстанція, яка розглядала скарги і заяви Гуріна, не могла з ним погодитись. До того ж, як стало відомо, на дітей він зводив наклипи. Останнє, що встиг зробити Гурін перед тим, як пішов під суд, у розпалі літа здав валю і гриця до інтернату номер 10. Всі їх немудрі пожитки склав у валізу, разом з валізою і здав. В інтернаті здивувалися, опікун живе в Києві, а те, що було у валізі, незаперечно свідчило, що відвідувати підопічних він не збирається. Серед принесених речей, наприклад, була зимова шапка. Так воно й сталося. Коли через тиждень діти приїхали до нього на вихідні, у дім він їх не пустив. Сказав з притиском «Відтепер ваш дім – інтернат». За час перебування дітей в інтернаті жодного разу їх не навідав. З Дошенбернат сходить телеграма за оперативними даними Стратієнко вилетів до Києва. Мабуть, скористався чужими документами, оскільки у реєстраційних листах його прізвище не виявлене. Майже одночасно до управління телефоновий міліціонер, який чергував у аеропорту Бориспіль тільки з літака рейс до шанбе зійшов невідомий, схожий за прикметами на Стратієнка. Та затримати його не пощастило, він зник у натовпі. На проміжних і кінцевих зупинках автобуса політ – міліція. Перевіряють також усі таксомотори, що взяли пасажирів з аеропорту. Може і справді у Стратієнка склалося враження, що за межами Таджикистану він буде у відносній безпеці? Тільки злочинці не поділяються на місцевих і приїжджих. На жаль, слід Стратієнка у Києві знову загубився. Не можна було виключити, що він у Борисполі пересів на інший літак. Якщо буде встановлено, куди саме він летить, у будь-якому аеропорту призначення його неодумінно зустрінуть. Сестра пише в прокуратуру. Вже кілька місяців Горін за вироком суду відбуває покарання. Перемогла справедливість? У суто юридичному розумінні безумовно. Та яким би повчальним не було засудження Горіна, ніхто не поверне дітям дитинства, яке він їм затьмарив. Перед тим, як зустрітися із засудженим, я поїхав до інтернату номер 10. Гриць Третієнко, 8 років, учень першого А. Як повідомила вчителька, спочатку був мовчазний, з дітьми не спілкувався, грався на самоті. Поступово став відходити. Коли вперше побився з однокласниками, вчителі навіть зраділи, значить живе. Виявив певні здібності до знань, охоче працює на пришкільній ділянці. Людина маленька і характеристика маленька. Сам про себе нічого не розповідає. І про те, що йому судилося пережити, можна прочитати лише в його очах. «Очі, угриться Стретієнка», не по-дитячому недовірливі, насторожені, в них раз у раз з'являється переляк, і переляк теж не дитячий. Ставити запитання йому боюся. Здається, запитаєш, і він одразу ж кинеться тікати. Валя Стротієнко, 15 років, учениця 8 Б. Коли вступила в інтернат, була збудлива, траплялися грубіянила, що очевидно було перед усім способом самозахисту. Проте невдовзі зрозуміла, що в інтернаті захищатися їй нема від кого, що існує світ інших стосунків між дорослими і дітьми, різко відмінний від того, який вона бачила в домі Гуріна, світ, про існування якого вона не мала й уявлення.